Ekonomi di negara Malaysia amat melesip Disebabkan beberapa faktor dalaman dan luaran Disebabkan itu ramai antara kita yang terkena Ada yang kena buang kerja Disebabkan majikan tutup kedai Ada yang anak-anak kita yang tidak bekerja Walaupun belajar tinggi-tinggi Dan yang paling takut ada yang rumah mereka kena curi Hari ini Hanya dua hari sebelum raya Rumah jiran saya dimasuki pencuri. Tapi pencuri sekarang tak masuk malam, tapi siang hari. Jiran saya keluar jam 9 pagi, membeli barang keperluan untuk hari raya di kedai mamak berdekatan dan pulang jam 10.30 pagi. Dalam 1 jam 30 minit ini, ada saksi mengatakan pencuri datang dengan kereta Proton dan lalu sekali imbas rumah jiran bila mereka lihat tidak ada kereta dalam rumah, maka si pencuri ni go stand balik kereta, lalu kopek gate dan masuk ke rumah. Habis disapu bersih rumah. Sekarang pencuri moden tak ambil TV berat sangat, tapi elektronik gadget seperti laptop, kamera, MP3 dan lain-lain kecil dan senang untuk dibawa keluar. Tak kena jangan cash lah. Jiran mengatakan lebih kurang barang bernilai rm ringgit habis dikebas dalam satu jam punya kerja. Polis mengatakan kes begini dah jadi common dan biasa. Ia mungkin dilakukan oleh orang yang sama. Polis mengatakan ia dilakukan oleh rakyat Malaysia sendiri. Hmm, Bayangkan pendapatan si pencuri ini dalam sebulan. Kalaulah pencuri memasuki dua rumah sehari urata barang yang dia ambil bernilai RM20,000 dan katakanlah barang yang diambil ambil itu dapat dijual dengan harga 50% dari nilai sebenar, maka si pencuri dapat pendapatan RM10,000 sehari. Dan kita tahu, si pencuri bukan bekerja bersendirian. Dan kalau dia share dengan 5 orang pun, seorang pencuri mendapat RM2,000 sehari. Kalau dia bekerja RM20,000 hari sebulan maka simpacurik mendapat gaji bersih sebanyak RM40,000 seorang sebulan tu wow ini adalah pendapatan yang cukup besar berbanding dengan pendapatan purata rakyat Malaysia iaitu RM6,000 setahun dan bukan sebulan tapi pendengar yang dihormati sekalian adakah kita mahu mengikuti jejak simpacurik ini walaupun mendapat pendapatan yang tinggi kita tahu, disebabkan kos sara yang tinggi sekarang ni, kita dah mati kutu mencari cara nak menyadakan keluarga kita dengan keperluan asas. Ini menyebabkan kita sacrifice aktiviti melancung untuk keluarga kita. Tapi apabila kita sacrifice aktiviti melancung untuk keluarga kita, ini amat merugikan. Sebab, sama ada kita sedar atau tidak, masa berlalu dengan cepat sekali. Mungkin kita kata, anak kita kecil lagi. So, banyak masa lagi boleh bawa orang jalan tapi tahun demi tahun berlepas. Kita tak juga bawa anak-anak kita bercuti. Sampai bila mereka dah remaja, mereka pun malas atau malu nak jalan sama kita. Ini adalah perkara yang amat merugikan. Kajian menunjukkan anak-anak yang dibawa bercuti setiap tahun boleh dikatakan lebih kreatif dan lebih pengetahuan dari anak-anak yang tidak pernah bercuti bersama keluarga. Tapi, apabila ekonomi keluarga kita meleset, nak bayar keperluan asas pun tak boleh. Macam mana nak bawa anak-anak keluarga bercuti ke tempat destinasi impian? Bukan hanya nak bawa ke Guku Socialia atau tempat-tempat lain, tapi nak bawa ke Port Dickson bermalam di hotel pun kita tercungap so apa pilihan kita untuk kita membawa anak-anak kita melancung padahal kita tahu melancung bersama anak anak amat penting Wakey Tours, sejak ditubuhkan pada tahun 1985 sentiasa mencari cara inovatif untuk menyenangkan pelanggan-pelanggan kami melancung di dalam dan luar negara Di masa tahun 90-an di mana pakej domestik amat mahal kami telah menurunkan ...kos package domestik sehingga kami menawarkan pakej 199 ringgit seorang ke destinasi-destinasi tempatan seperti Langkawi dan Tioman. Sambutan amat menggalakkan. Begitu juga syarikat yang pertama menawarkan pakej domestik Langkawi dengan menaiki kereta api. Lebih dari 10000 pelanggan kami berpuas hati dengan pakej-pakej inovatif kami. Dan sekarang dengan program kaki jalan pelanggan kami boleh menikmati berbagai-bagai manfaat seperti mendapat diskaun sehingga 70% dari harga pakej melancong. Tapi yang penting, sekarang pelanggan kami boleh berpeluang mendapat pakej percetuan dengan percuma dan juga mendapat pendapatan tambahan dengan hanya rekomen pakej kami ke kawan-kawan mereka. Dengan hanya RM1.20 sehari, anda boleh mendapat semua manfaat yang disebut tadi. Caranya senang, layar di www.vkcia.ws dan klik butang join now. Itu aja dan di mana ekonomi negara melanda krisis, anda boleh melancung ke destinasi-destinasi destinasi yang eksotik dan popular. Bayangkan, yang penting anda dah menunaikan tanggungjawab anda sebagai ibu bapa yang prihatin. Tentang membawa anak-anak melihat dunia Dengan menjadi ahli kaki jalan juga Anda boleh menolong kawan anda melancung bersama dengan anda percuma Lagi lama anda mendaftar Lagi lama anda ber boleh berpeluang melancung So cepat Dan daftar sekarang Di www.vekasia.ws Jika ada sebarang pertanyaan Sila telefon 03 92844033 92844033 Dan tanyakan pengurus kami, Puan Farah Jadi, kenapa kami bersusah payah Mengadakan program ini untuk anda? Sebab, melancung adalah hak anda Saya Yuzaid Pengurus Besar VK Satuas ini mengucapkan selamat melancong